ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم باب فإنا اتبع الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور ومحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار dhe bëjmë një përmledhje për, për të mbyllur të tem, për këta rësëve dhe të regojnë cilësit e munafik dhe në përgjësi, duke i kaluar ato një në një në form të shpejt që t'i kjetë parasysh ato besimtari që të ruat për tyre. Sepse dhe kërani ka folu shumë për ta dhe nevoje e jonë shumë më madhe që t'i njojmë të cilësi Që të ruhëmi për e këtyre cilësive Gjithashtë të ruhëmi për e tyre personove Që i kam të cilësi Cilësi e tyre e parë është së mundë e zemërs Dhe së mundë e zemërs është në të vërtet shkaku kërësor Që i ka quar ata një këpokrisi Sëpse allonë Shohenu atare ka të rëgurë për ta Që ta fedemish besuan Dhe e li kebi enë në umë arë në thumë me keforu Ata besuan më pas më huan Dhe shkaku ishte Sepse ata e kishin zemër e të të smura Gjithashtu një prej smundjeve të tyre ose një prej shenjeve të tyre është ata ka një lakmi e pësharakeve të të tyre Shdegje e marim me së një të keq Nëse u të të të kush, me ndonë sa një nëzit për keq Nëse u fletë atyre në një femër, ata kujtojmë sa jo tërkojnë që të afotë atyre, sepse e kam pisligun atyre në zemër atyre. I dhe shtu, i cicitit jetër është se ata e kam devijimin në zemër atyre dhe devijojnë në gjithë dodu të dushimi që u vjen për para, sepse zemër atyre janë si sfugjeri. I tili, nëse e futë në ujë, a i e tifë, nëse e futë, Në vaj e jetit Nëse e fut në uja të zesa e jetit Në më than e jetit zhëgjaj Kështu e dhe zemët e muna fikve Ata fikin zhëgjaj Shdo dhe të shimë më të vij Ata e pidin E besojnë të, e parlojnë të E dhe nuk ka që ndrosh më ri besimi Vërtet në zemët e tyre Ksepse Ata nuk i kanë drishua zemët e tyre Me dritën e koranët të sunetit dhe rrungës e së të parë dhe ta nëseleve të nëruar. Por e ka ndryqurë zemë e tyre, i ka ndryqurë që për të ndryqurë një për të qartësirë, i ka ndryqurë ato, me të shdojnë e të nërginje, ose me të shdojnë e argumentimi përveç këra në cunetit dhe i gjma otometit dhe stama. Për këta rësujet ta nësa heqë u rinë i dyshim, ata të i rjojë për qërti dhe u shtohet në shumë hëmbja. Janë me një mdhejnë. Trekor me një mdhejnë e të vërtetës. Nuk e përnëm të vërtetëm. Nuk e madhërojnë të vërtetë, po madhërojnë vëtë të tyre, për këta rësui, ata nuk e përnëm e të të dhe kjo është me një mësijë e tyre. Një përstësive të tyre shë atë atalë dhe me ajetët a Allah, subhanu wa ta'ala. Jitha shumë se cititë si e shë atë atalë dhe të talë dhe me besim të arë Në cilë të ngobre i personit cilë i shetallur me hërën E po othejnë këtajnë shumë të njerës shetallën me shenjat Allahot dhe me lijët Allahot Edhe u për këtë ditë kam gjurë i shenjën tjetër Që është faqesi Që disa njerës shetallën me higrejtën Edhe kur përmendit higrejtët e qeshit Në formë për shtrimi duke ditë që një gjejtë është nga përru në më më dërështërët Isamit. Një gjejtë të dëmiklinë. Të migrësh në bëndi kufri në bendin Isamit. Dhe të migrësh në bëndi ku bëndi gjuna, në bendin ku nëzbatohet Ligja Allahut. Dhe të migrësh në bëndi ku bëndi ku nëzbatohet Sunnete. Ma dhe të regohet i selevët, largohesht në nga të vende kusharësht në Sahabat edhe shkon në nga të vende ku në vdros Kjo është një emigrim për një qështë të këtë zvoni, e jo në për qështë të më të dheja se këto. Edhe emigrimi është një apurën më më dhështore më djerë, Profetit Salahusenet ka të reguar në hadizet e sakta, është reguar që aji personit si dhe emigron edhe këthehet nga emigrimi, në më dhe ne le vëndit nuk ka shkuar e të vëndit i, për të shqujtu këtë veprim e rrit dhe të suhra. Rrit dhe dhe të d Edhe nërgjim e migrimit dhe ka gjudhë djetarët, dhalë e rrëgën e lafëja Për të regu e se sabre rrëtë ma dhe ka migrimit të ka Allahu Subhanu wa Ta'ala E me gjithë të gjelë i e sëtëtët tëllë E migrimi kështu e migrimi e ështu e migrimi dhe dhe bëjnë migrimi Jatë përse filani se e dhe filani dhe bëjnë migrimi Edhe kur dhe dhe dhe bëjnë Në formë që shrakë Allah në ruet sepse Allah i madhëruar i kajtua i tërë munafikët munafikë në surën tëvëve, dhe tënë sepse thamë, në kemi parë njërëz, më bërët në dhejë, dhe më kini shtarë dhe më frikët të thamë, se se këndu e se tënë të kurallët. Kështarë? Dhe i gjutë i Allah munafikë dhe tha për ta, la të atedhiru qëtë këtë këfërtën bërë dhe imanikëm. Qëtë mosu justifikoni se keli më huar pas besimit të vajnë. Kërkoj që ta të dhe varkishën për si jimë, pas e mënua. O dhe e zërmonë dhe që njeri ju t'ahum për ahiretin e ti për i fjalë që nëzime goje ti. Mu t'ahum për ahiretin e, e, e, e të për i fjalë për ndajnë larë, larë, larë, mos duhe në zlalë. Mos bërshë ka më ferë, mos e fuqë ferë në shëtë të tua, sëpse alloha ka i gjojë të në këtësër e rezitet, illë në hukë në torë në fësër, goma hua pilhesën. Kjo është që janë ndarë se që ndarë të mërte të me e kote dhe e nuk është talje. A i që e mërë talje dhe njërin më të rrëmë të të ka mërë madhurur, që është e person një i ljeshtë në pohoj që dinë, të dimër për i patimë kusë të gjopë të jimë. Nuk kam verë të ka mërë sërra më të halë. Një përësitësivit më në, në për të të të të të të të të qashtë, nuk të të ziroan në të ta. Mjahtë që kosh në për të tyre, që s'kupto shumë e të vërdet bunafike me ndërkish për Allahum. Ata në ndërnë për Allahum, që nëse, nëse atër të t'i sveten urë në t'a Allahum, një me njësë t'i s'ka vërgjohë atër, për t'e vijuar, Allahum t'i leja ta në balë. Kjo është me ndimi t'i një që ka për Allahum. Përftarëse, atër përpishin që të gjerë rrugë të mesve, në të cilë ërë shejtanin duke menduar se vetëm të zor me krajtë të vallë të shejtanit po harrojë që nuk krajtë po të vallë krajtë të shejtanit por ajo krajtë që ne ta marrim me shejtanin. I dashur, një përcilësi tjetër është se ata nuk kanë siguri të premtimi Allahut, kjo është lidhur me atë që ishte më parë. Dhe asë premtimi profetit sallallahu alaihi wasallam Kër Profetë i sallallahu alai sallam i thot, ibn Abbas, odhjall, ruveja Allah, të të ruvej të Allah. Kërse të të besoj që nuk të ruvej Allah, kur të ruvej këvika Allah, por të ruvej marvej e shqetiba në tagutin, ato të ruvej prej të shqire. Ah, sa keq ka me nduar për Allah. Ah, sa keq ka me nduar për Allah të njerës, të cilët pretendojnë se mbësim tarë, por nuk i di vëndër të rëtër së shërë jam në vërtet. Një përgjegjësi e tyre gjithashtu që ata i përmbajnë njerëzit e shfenzuar këto lotë. O mos jeshu para, kërco para, këtu nuk vlen, këtu nuk bën. Mos jesh këtu. Dilestrajës së tyre është që ata përpiqen të bëjnë disa punë të mira me anë të, të cilave ata mbulojnë diskriminën një e tyre. Dhe ju e dini shumë mirë që Abdullah ibn Ubejnju se lulli, që ka qënë koka më nëfike falen në safin e parë. Falen në safin par. e parë. Se, përmulluar kësë së nëpërëti. Pandaj e punët që bërë në sëtë njerësve, së po qësë janë që të si qerta, alhamdulene, në nëse nuk janë në si qerta, ato nuk kam blërtë ka Allahu, suha në ta'ala. Punët që kam blërtë ka Allahu, ato punë që bërë njëri u vetëmi i pashëku asë ushë. Gjithashtu i përsisive tyre që ata bëhe shkatërrim në tokë, edhe pse shkatërrim në tyre ata e qojë rëbullim. Ata pretendojnë se duan të bëjnë pajtim në dhe me të rrugës e Allahut dhe rrugës e Kufrit, edhe të Shilkut, edhe të Mohimit, në dhe me të rrugës e Sunet dhe rrugës e Bidahet. Për këtare sënë, ata përpikjën të marim pjes aty ku... Kënajët allorë dhe atyku kënajët shëjtani Atyku në kënajët mishë allorë dhe atyku kënajët mishë të shëjtani Në të dyë bashkë Edhe Ndilmoj nuk tërë dhe nuk tërë Duk të, e me ndua se në këto me forme Ata dhe bëj një lej pajtimi Një lej regundimi Si dhe qumëj në të vetë tiju Por ata nuk e kuptoj që manë të së gjë Ata vetëm se për shkëtërimi Sepse peja o pahët nuk për nërta këriji Sepse kuna, nëse në bërë dhe të përhirë të ndohët, ajo nuk blësohet e këndohë, ma dje i për plasët e një në fëtyrë, dhe nuk ka blërë të këndohë, sëkëhanët ta. Gjithashtu një përcësime të tjurë është mendilehtsia. Ata e mendileht. Edhe u porën dhe më dhe e se fatisie mendilehtve është, që atyre u duke të gjithë jesë mendileht. Mendileht i shkotë tjë mendileht, dhe nukë gupt ata janë një delegë dhe i quhen besëtarët e delegëve sepse u duhet mendelesh si, urdhë, të sinxbotimi urdhrat, urdhërave të fesë si, dhe u duhet zgjuar si dredhi dhe fëra që i përdorin ata së majtës së djallos për të arritur qëllimet e tyre të cilat i mbulojnë në petkun e fesë atëhënë se dikush e ecën Si pasë asaj që ka urdhërua Allah i dhe dhe murë ti, si pasë urdhë që ka thënë Allah i madhërë mërë fëjtë i sallallahu nëselem, Vesë që tim kema u si mërë të mënta për më akë. Hezë drejtë, si që urdhërua dhe ata që arë pëndua me ty, dhe mëntesin drejtë. Nësë të kushis në këndë e forme, ata i qonë në mendelejës, kjo në përveshtëtë. E që pa ditur, është qëtarë, është katonarë. Në dhe Por zhuarësi e tjurë në nërëtet dhejëzë, e se që ka tërguë allo Koran, është zhuarësi shëtanitë. është zhuarësi e shëtanitë në të cilin ata e pikjenë, të përdritë nëstisht përdritë në në në dhe dhejëtë, pra, për të bërë bër patimin në nërëtetës dhe të kodës, edhe për të bërë qefen kodës dhe pagutet. Një për të cilinë tjurë e shë ata i përkrahin qëpjatë. I përkrahin qëpjër e bezemë me gjumtur të tyre, me veprat e tyre, edhe pse besimtarët thonë vërtet që ne jemi ju, po ata vërtet nuk janë me ta. Nuk janë besimtarët. Ata i pokanën në gjuratë që bëjnë, kur një dia bie në gjuna ata ndihmojnë të çohohet, masëjë më din kufroneti, në shirkun e tij, në ndonjë ngjësto sa ndonjë punë e keq mirë, dhe harroj që Allah më dëgoj ka zbitu shumë shumë yete të të cilat ne na ndalën, në ndaloj ç e çëndroj me xhavirë të çëndroj me taqur ata në kufrë dhe jome ti ndihem mba të që kjo është kopja më e mirë ku ajo vazhdonu Kur'an natisayida mudhshore u qad nazel alejkum fil kitab el iza sami'tum ayati lla yukfiru biha wa yastahzinu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yafu zu fi hadith ghayr fadika zbitu allah urdhom ne libir ne sedioni te njerzit Fëmohoni po e edhe ta Allah, fësërta, dhe me edhe ta Allah, fësërta, dhe si ëndërën dhe me ta, dhe e shëndryshën visezët e përndryshe ju jeni si ata. Fësët e përndryshe ju jeni si ata. In në mërë gjemi muna, o munafitin, o kefili, në kefilin e fi gjëhen në më gjëmja, Allah ka përdi bashkuar munafikët edhe qafirën e gjëhen në së bashkët. Qafirën dhe sotë të të të cilët muhër me gojë. Dhe munafikët dhe më dhe në të, të këndështuar kërën e tyre dhe talën e tyre edhe pa më nërguar në të nëmene kërët gjuhën të lëpislikon e sa e sa fjën tila mund gjosh për i kapireve edhe nëse tiri ta pra në tabra e shartak më ta në gjunafin e tyre Allah në rrit një përqesime tyre est a e që të përmëdhe Allah ku a dhe të rabbu sumin so në u'minihim thoda ta i rinë përsi besintarve Nuk o thonë e tyre, asë në imi me ju, asë në imi këndar jësh, por thonë, po prese. Nësa Allah më dhruë u jemë një sukses besimtare, ata të të në ishë me ju? Edhe nësa Allah Subhara Teala u jepë në një spërë besimtare, ata u dhruë që avira, a nuk ishë me ju? Sëpësa ta në të përdet, janë njërës, yes, si shemë një kam e lehojnë të simë në kejë përmendo në hybë të kaluara, edhe mjerë për ta, për të delimit që nga bërë e të dhëllohë për ta. Gjithashtu një përcisive tyre shë ata, ata përpunëse në qëllime edhe në dheprime me idhëtarët e njepët, edhe me qafirët, kundër beshëtarëme. Ata rejtë dinë për të dhëmtuar beshëtarët, edhe përshpunër me qafirët kundër beshëtarëme. Gjithashtu një përcisive tyre në më dhështore, në të qia është e alloj më dhëruar, Ua ka vëllohës në zemë atë ata nuk kuptajnë. Kur ti të të rgonë të njëjtë Quranit që Allah më dhuar e ka ndaluar të dheprimë. Allah subhanu wa ta ta'ala e ka ndaluar në Quran që të nejti për krahim qafirat. Ata nuk e kuptajnë të jetë. Por të sildin analogjira, të sildin shembojë, të sildin krahësime të ndryshme matë dhe të sile dhe ata në tjere si rezultatë që veprimi që be mne është i dishtë shumë për njëstame, edhe pse Allah dhe ka ndaluar e të në formë qartë. Një përcestive tërë i nështu e shëta ka nërë në fitme. Se të se fitme e vezër është rëmjën gjunafe, rëmjën shirkë, rëmjën grufërë, kjo është fitme e zemërës dë shurien e kotës. Mashtëri i një bastandërave, mashtuar në të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kësa janë që qafirë në dhërë atyrë të t'yjakëm kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu Ata përën po, po, po, këndi drejtë e në dhejim e ju dhejësët funfarë Qafirë e t'i mashtojnë ata, e të t'angelem me glishtë në goj Një përsesive t'yre është që muna fikit përpichit t'a mashtojnë Allah Por në të vërtet nuk mashtojnë të mështëve të t'yre Yukhadiru llahu wa huwa innal munafiqina yukhadiruna llaha wa huwa mukhadiruhum. Munafiqun tuqitun mushrili llahu pa allahu bish-shurata. Idza tu ataku nri na madhi na purtasin. Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala. Ku nri na madhi na purtasin o habsu se seuti rezan. O pa pa tu digi xhala. Idhu kadusu du me ni mal ta tar bisubetati llamaza. Osmi la jibimi os zekati marad se së shpithohet një ndпис pandërkim po bëvojë këtu më. Ji dashuri përgjithësisht e këtu është syojesia. Ata bënë numrin e primeve që sigurojnë besimtarët i bënë për hir të llogot, atëngjë atë bënë për hir të llogot për, për hir të djersë. I bënë për hir të besimtarëve që të duken si njerëz të devotshë ose për hir të qytetarëve që duken si njerëz të qytetërorë. Edhe tani ti filmojë do pastaj një gjë më që ka bënë ne, për këpë e bënë, për kësët ti e bënë për Allah, ka për të blitë Allah në ardhë. Nese për e bënë, një për Allah, diënë sa ajo të në pështërëm një, dhe nuk ka vërë të Allah, o sëfamë të alë. Këto e në dhe prive të më nëfikë, dhe nuk i pështarë në një stani, dhe asë mos të mëndëve. Besim të ajo për për për për për për p të dhe e për hirtë vetës, për të të tërgu parë njërë sërë shumë shumë më. Gjithashtë të i prezesivit tërë që ata të për këtër ënda unë shumë pak. Si shtërgohë Profetit Salazane, më dhëtën më në amiku, ri edhe që gjënë djërin, në mas në marës dhe qëndijis, duke falë i qëndijis, hymë kërë i qëndijis, a i për e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d shitë shqiptit edhe u kujton të bëjë në të shumë pak. Edhe shqiptoni të vlezë të namazë. Po them shikoji ti çjetë në namazë. Subhanallahu sahir që ndonjë vllau si mund që deni mund të zgjat pak namazin. Por themi zgjat pak. Domethënë se në namaz drejtës zgjat zakonisht 19 minuta, ai e zgjat 11-12 minuta. Do shikosh ankesat sa më të zgjatos duke thënë, o zjatë namazin, o zjatë të nuk do të merrem me por tes ka vdes zë namaz i mia Jesus vdes zë namaz dhe i sjell haymur da po nuk e ka çë vdes namazoi nuk e ka çë vdes namazoi sa i ne kazemën e pis ti thua se njeriu vetëm para televizorit merr mend para televizorit merr mend para telefonas para Jesus i do garanenc para diskutimeve të tua politike merr mend kush qon ka shë të të ditën kok merr mend Kërësë për fale madhë dhe minuta e të zjata damazë në shumë të mbërë me. Ta më mbërë me shetanit. Ma dhe shetanit të brenda ja e të të asme të, asme të të a të a të të mbërë me. Sepse nuk i të dojnë damazë në shetanit. Miki, a jesh miki të i ti. Ipercetive të të e gjithështu, që muna fikë të jam të lëku ndurë. As me këtër dhe as me ata. Ata e të vëndë me interese. Ata jenë vetë me interesin. Ma dhe e ka në shprejnë më këtë gjithë qartë, kam lezua në këtë të fundën në i limë që të të shënë, ne nuk emi asme të djathët, asme të majtët. Ne jemi me interesin këtë që të që tjetë. Kjo është të mamë të cijë tëre. Në këtë e mërëtojnë. Për edhe e të shprejnë të rëpëseve të dëme dëbija, dëme dëbija, dëme dëbija, të këtë dërë dëb إذا أذبت الله ببورتي صلى الله عليه وسلم تغافتاً ازبطاً اتبعوا أحسن ما أعزل إليك من ربكم فتندخش ممتنية أذبت بزولة توا لك أغشتش që të mështëve dhe besitartës por nuk mështëve dhe së bëzëve dhe dhe tjëre Shërbës besimtarët, fësim përqare një me tyre. Më një shumë fësim përqare, sepse bashkimi që u vjen besimtarë të vrezo u vjen për shka kësa ta ndirin një petë veke, që është e kërani dhe suneti. Edhe më rafi këtë që bëjnë ndirin një rëzit, disa për e tyre në kërani dhe suneti, edhe këtu fëllon përqare. Gjithë shumë i precisive tyre që ata gjijeni edhe betonë në gjijeshtë. Ata gjenjenjë dhe petoni, njështë dhe e më freka të cakë, kam fri për gjenjeve të tyre. Një precesive të gjithashtu e që ata të shirojnë të lakë dhe rërë, për atë e që nuk e kam bërë. Si me thëmë për shëllu, e bëndi kushin i bërë, edhe e më nga nga fi për vendosin, e mërë e vetë sigur e ka përrejnë. Edhe oa përqetjezme me e mërën e ti. Ata gjithashtu një precesive në të gjithashtu Ku shikojmë besimtarët duke dhënë sadhë ka, kisha rrasë, Sëlem, varëfër, e rastë e profetit sallallahu alajhi wasallam, disa prej tyre ishin shumë të varfër, sa hap shumë varfër. E thotë Dhikurullah, nuk ka vetëm se të humb, të japë se do ka për mirëllimin e Allahut, nuk ka më shumë se kaq. Dallësh monafiqëta deri, sepse a e di që sopshta nuk e bënse punë të mira. Jo se do të fulë për ta, do të thonë po qëse nuk është, siç e përfidojnë ata me tumën e tyre, nuk është mirë. Gjithashtu përsëri me tyra që ata ja të kënaqur që të qëndrojnë në vendet e qia edhe nuk të shërën të shërën e të kushton të i dërgojë Allah s.a.m. Por rrinin aty kur rrinë granta dhe kalamajtë më pas justifikohëshin që ne i kemi justifikim që rrinë të tërën Dëshrujnë i precisive tyre që ata urdhën për qia dhe nga të lëndë nga të mirëtë Dëmë thëmë besimtari njërë shë e cili i urdhën njës për të mirë U thotë kjo është e mirë për në këlluj, kjo është e Kurse ti digjesh munafiqët ose ata që kanë cilësitë e munafiqëve, kur shikoni personin që do të bëni punë mirë, pse e bëj ditë këtë? Pse? Sepse atë është shpërthim që të prashëm të bëni të mirë. Sepse në vërtetë nëse ky burtë të mirë do të ti duhet munafiqut pasaj ta të personi do të bëjë dami te ti. Për të thënë që ju po jesë punë të mirë, do të shkjoj me shumë në këngë, do pa këngë sikum çortoi, kom çortoi do të bëjë një mirëtim ndajoj. Për një ose shembulli i poshtëtës. Që thon, poshtuta do dëshironte sikur çdo gratë fshati t'ishte si ajo. Ja është një proces i mbytur. Është ja ka qenë një frikë me vizitora. Ju thot vizitorit, kujtes mos furzo, mos furritë, jo, kujtes do kujtova, do bëjm, do trok, do çu, do dashu, të mos qesë. Do të vërtetën që nuk ha, dhe të thonë me fukt frikë me zëmë që të, të, të, të trembin për hir të tyre. Bom, não tem bom motor filme. Nós dizemos que por que nós não aqui foi mal, sei lá por que nós não sei como. Porque nós vamos fazer um que se pode dizer, se como dizer, criesa da aurora, se tem luxo que já chegou ao mal. Não é embora criesa da morte, se a po luz do pouco e se o lindo e a verdeza, mas frightless no mal. Que Deus esteja de dentro. Super. E të shkoj njeri u dhe dhe në dhe të ashtë për e tyre të cilët fësin frikë në zemët e pësindare për jo, se kjo e ose kjojë për të cilët më në fikve. Gjithas një për të cilët e tyre që ata nuk profitojnë në këpani, për kunda që ushtot në shumë pisliku. E këte kemi shpikuar gjithashtu, ushtot e pisliku sepse ata sa hevgjë një urë dhe rëgjë një urë dhe të allahut, ata e prejsin e të me këmbë të para. E prejsin e të me këmb Nuk e punojmë atë, por e konsiderojmë këtë rësim ata vetëm se fitojnë pesnik për jetën e qenore, për jetyrën e jetëve me të cilat besimtarët udhzohen, ndriçohen pas normave të dhëtyra dhe fitojnë sinon Allahut. Misojmë më dhëshën e një nacionit të dhyrë edhe ta bëjnë për besimtarët e këtij. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu salla selamu alejhi wa ala alihi wasahbihi ecma'in. A dy kishtën si dhe tyru janë të shumë ta, por ne dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më të më kërësore të tyru e, në në në në në në në të më të më dhe pak fare, një pejtësit të tyru e shë ata, dhe primet e tyru e, tyru e të vërteta i me në qehurin, qehur e zi njerëzë, nuk i besu njerëzë, i e sefune minë në nëse, u e la e sefune minë Allah, ata shihen prej njerëzë, por nuk shihen prej Allah. Në këtë të reg atë dis nivellit që kanë ata në të nëdëmjet të jashmes në të bërënqmes të ture. Një dhe së një përtësirët të ture më të ndyra është që ja ata dëshirojë që të përhapet i moralitetin dhe besëntarat. Qështë qëllimi të ha përhapet i moralitetin dhe besëntarat? Kështë e kemi së tërguar të kemajt në hytë për kësili për të rëguar, dhe të të cërshtje edhe kemi tërguar që këtu qëllimi eshtë Dëshirojnë të përhapet jo moraliteti, duke u treguar njerëzë se çfarë ka për final edhe besuari. Edhe situatë e vërtet. Do të më them, çdo person i cili është musliman, edhe ram i moralitet, sepse ajo domethënë është gjunaf, shumë radhë të kam pasur Allahu Teala, por kjo është mund, musliman, por, e mundshme. Mundet që muslimani të bie në gjunafje, ka ndodhur edhe profeti sallallahu alajhi. Porta e tokës është hapur. Edhe detyra e besimtarit kundrejt këtyre personave kush është është i t'afshej gjinafën e ti është të mërzidet të shjecojt dhe t'a kshilloj vajnë t'i t'afshej gjinafën e ti si për profesor sërë ka thërë kush i ufshej vajnë e ti një të medjë i ufshej ati e ordi dhe gjëkimit të medjë të të dyri kurse monafimu sa ta të gjjoj të gjërë shfagëmaj do fjulloj të t'a përrapi e të nështë gjinafën e ti një të mërë të të të Srebres, të, të të Filatë për i morënit të, mos i mështore përse e fami e ja bukur që vë më të do njerësish. Se këta njerës, fami e njën bukur për gjuot e tyre janë për t'u përën me kësharë. Gjuot e tyre janë për t'u apërën me kësharë. Këtër njerësërë, të cilët, i kanë gjuot e ty si gjuot i gjaprime. të bërë, e përhapi sepse të shironë të jetë fusë të panik në më të besitare. Për këta rësujet, dhe Allahusohan më të ala, e qëjti të veprim që bërë i përhapi e në kësej fjade, e qëjti dashurim, fa kjo është të duash, fa kjo është të duash të përhapët i mora e gjeti në më të besitare, pa ne për për edhe dhe dhe dhe, dhe, dhe që shikon një të metri e nësimalë edhe më prahapët i e vetë a i në të vërtet ka të shirua që të për hapët i më retinë në bitë në simparve edhe a i është bërë shokën të citsi me abdumaj për në bimë në selunit edhe trasmetojnë një përë shtë kujtë që të gjomë për meje shtë kujtë që të për meje shtë kujtë që të për meje të trasmetojnë të tjere u rive për të do Amon njërës të oshtërë Gëzohet për shikohet të kesh Edhe hidëroet për shikohet të mirë Njëri më të të nuk ka Një përësitit të të të njështu është Qërë, kur ti i lehet një amonet A i të të rëndhëton të amoneti Kua i të gjen Ah, sa përhabor shkë njërës një më të është uh, I në mba Nuk e ti se kush mund të shkotoj për të njështës. Kur aji ti e besën, nuk e mba mbesë, për të hapa së shtine. Edhe kur ti kërën konflikët me të, aji të bënë padritsi, se nuk ka flikët mërë, aji nuk je përdo. Aji përme njërë, këtë përsi përsi mërë, përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e përën e pë Ta... nëse si në në se se vërtetojë ata bënë namazin, nëse se se vërtetojë ata nuk marrin pjesë namazit me xhamat, sidomos në namazet e sabahut dhe, sikur, kisham, sikur dhe në namazenin e asit, po vërehet se njerëzit që bëjnë namazin, këto janë namazet më vështirë për munafiqun. Oqen namazin më kushtin ku munafiku, për sigurinë, kishte më sigurinë se mos kishte njerëz në shpit të tyre të munafikëve, thotë dalini përse të fashën pas me, edhe të merrë drut. Është përgjegjësia e ty të po di që shirit më gjira ta bësh namazin me xhamat. Për të meritojë ato që ti mundojmë pjesë namaz me xhamat. Të bësh fill namazin me xhamat pa tash gjë më novë. Mund të po dalim mami në minar ose muzimin dhe ta thrisë zënë me zërin e lirë, jo me të kullat. Ai seshkon zërin e muzinit, ai që është profi në të cilin e ka detyrë besimtarët ta falë namazin me xhamat. Më larë sa është në detyrë, ky është rigji qi ka vendosur profeti Sallallahu aleyhi dhe sellem të çështë kur i tha Abdullah ibn Ubay Abdullah ibnu ibn, ibn Muqtumi dhe ka thënë a Gjenezarin i tha po i thatë përgjigjum. Gjithashtu një pozicioni i tyre është se ata plasin në pista, nuk kanë blerë për të pista. Jo do të gjejmë në ç'shtë tyre. Edhe së fundi është një çështje për munafiqët që u përket grave. Edhe këtë tjë, është për mëdur hadis, që ka dhe këtë thesi është mënyra e hadithit ka dhënë profeti Sallallahu aleyhi dhe sellem ka fen atograqi kërkon burrën e fake, të dyre divorc bashkë atojen munafikë. Kjo është përcësive që nëse gruaja kërkon burrin e divorc parë syjë të tjerë, ajo është munafike dhe ka hyrë në një përcësive të munafikëve sallallahu ne madhëruar të ndëruaj me hipokrizia. Allahu subhanahu wa taala më bëri të edhë punjëra, Allahu subhanahu wa taala na bëper besimtarë të vërtet, na largoi është të cilësit të keqë në vetën tonë. U së dhëmë se më në të aratë të të këmë të adeishtë e që në jë kanështë alohësë më greve në janë dhëtë.